Змінилась на обличчі, замість відповісти сказала коротко «Я тобі співчуваю». Повернулась, стала до мене спиною, наче хотіла відгородитися, наче хотіла захистити свій світ, на який своїм питанням посягну. Вперше бачив її такою. Їй конче було усвідомити, що я таки знаю, що таке любов. Наче знання цього відчуття було перепусткою в її світ, світ вибраних. Вона раптом несподівано для себе замкнулась і засмутилась. Я ж відчував себе безпомічним, безпорадним, знав, що маю якось зреагувати, знав, що маю щось зробити, сказати, та не міг. Мене наче заціпило Її співчуття принижували мене. Я не любив, коли мене жаліли чи співчували. Найвище, чого я хотів, це розуміння. Хотів, аби мені дали шанс. Хотів розібратися в собі, в дружині. Хотів любити, зрештою, і бути любими. Ти погано її знаєш. «Вона любила мене», – перто сказав я. Замислився, намагаючись згадати дружину, повернути собі її образ, потворений словами сестри. Образ, який раптом зробився недосяжним і з кожною миттю дедалі втрачав свою цілісність. Сестра пертом мовчала. І за чима повних німого докору дивилась на мене. Не відверталася, але й не робила спроби на зближення. Настоювала на своєму. Любила, додав я радше для себе, яби поставити на цій розмові крапку. Я не хотів більше ані слова чути, ні про себе, ні про свою дружину, бо десь на рівні підсвідомості розумів, що всі ці слова можуть бути правдою з острахом відчув, внутрішнім зором побачив, як на моїх очах розпадається корабель мого власного життя на дрібні друски, як ламаються щогли, як рвуться паруси і від бурі пристрастей, ревнощів чи всепоглинаючого кохання руйнується від холоду, рутини, звички. Часто сам собі казав, що можна прожити без кохання, любити, поважати, догоджувати. Цього мало б вистарчити, аби прожити довгий, наповнений гармонії, спокою життя. То виходить, я помилився. Розділ третій. Фото. Наступний тиждень я присвятив пошуку салонів де роблять інтим-стрижки. Дуже швидко зрозумів, що це марна затія, марна витрата часу. Їх десятки, а ще десятки майстрів, що виконують такі послуги, як у себе вдома, так у клієнта вдома. Є ще окрема категорія майстрів, що працюють без реклами і без телефону. Їх імена передають із уст в уста. Людей, що надають ці послуги, багато. Але самі послуги вкрай одноманітні. І я не знав, що мав робити. Виглядав на те, що пошуки зайшли в глухий кут. Кому не показував свій малюнок, всі заперечливо хитали головами, мовляв, за складний. Один чи два все ж Застановилися, але також визнали, що це заскладно, і що вони не знають майстрів, які б могли це виконати так, щоб на це любо було дивитись. В останньому салоні мене зустріла долі приємна, трохи старша за мене жінка, уважно подивилась спочатку на малюнок, тоді на мене і спитала, а ви впевнені, що існує те, що ви шукаєте? «Я пояснив їй, як тільки переступив поріг закладу, що безрезультатна».